Välkommen till Om teknik, Radio Shores teknikprogram, där vi pratar om teknik och hur det fungerar. Allting så logiskt. Teknik, teknik. Ja, ah, precis. Teknik, teknik. Eh, som sagt, välkommen. Jag heter Joel Oskarsson. Och vem har jag med mig här idag? Du har Jor med dig. Det är jag som styr spakarna så att allting förhoppningsvis låter som du ska. Precis. Och vi har en, haft en ny vecka här. Det har varit trevligt tycker jag. Mm. Vi är oss november, så det är... Kallt och jobbigt. Ja, så skulle man kunna beskriva det. Idag har det varit relativt varmt tycker jag. Mm. Men eh, början av veckan var ju ganska kylig. Så skulle man kunna beskriva det. Vad ska vi prata om idag Joel? Idag så ska vi knyta ihop säcken och prata om kryptografi i vardagen. Okej. Okay. Så vi ska ta lite kunskaper vi har. Eller om du inte riktigt har lyssnat på de andra så ska vi ändå försöka ta med dig på en resa om eh, som pratar om hur kryptografi fungerar i vardagen i webbläsaren och allmänt på din dator eller i, när du är ute och reser och så vidare. Så den första tekniken vi ska prata om är en kombination av två, två standarder skulle man kunna säga som heter SSL och TLS. Okej. Okay. Ja, dessa tekniker de utvecklades under mitten av 90-talet av eh, ett företag som heter Netscape. De eh, utvecklade webbläsare på den tiden. Det var ingenjörern. Mm, mm. Så um, och det var de som utvecklade den mest populära webbläsaren skulle man kunna säga på den tiden. Och de insåg någonting att det som vi tidigare hade pratat om internet nu hade blivit någonting annat. Det hade blivit ett ställe där man verkligen gjorde allting. Och nu så växte det fram en, en vikt av att även fokusera på säkerhet i den här internetsvären. Och genom det här nya fokuset så var man ju tvungen att utveckla någonting som var standardiserat, som alla kunde använda helt gratis och så vidare, för att alla skulle kunna surfa säkert på nätet. Och SSL lyckades väldigt väl och kom ganska snabbt ut på marknaden och till många hemsidor runt om i världen. Dock så med tiden så insåg man att den var inte riktigt felfri. Matematiken och så som man hade tänkt med själva strukturen var ganska bra och sen var det lite problem med själva utförandet av det hela. Så under åren så fortsatte man utveckla på den teknik som man hade skapat och man kom med nya standarder som SSL 2.0, SSL 3.0. Sen kom det även en ny standard som var väldigt lik SSL som heter TLS. Transport Layer System. Som nu tillsammans med SSL används flitigt på en stor del av internet. Och idag då så ska vi försöka förstås på detta. Hur detta fungerar och hur man kan använda det. Så det de här SSL och TLS gör, de är det de gör är att de krypterar och de identifierar. Så precis som vi snackade om förra veckan, om du är kära lyssnare då, så pratade vi om asymmetrisk kryptografi. Det var en teknik som faktiskt gjorde att man kunde identifiera någon utöver det här huvudmålet att kryptera någonting. Och precis det kan SSL och TLS göra. Låt oss nu börja med ett kort scenario. Du handlar på nätet. I valfri e-handelsbutik och ska skicka dina kortnummeruppgifter kort, till den här e-handelsbutiken så de kan dra lite pengar från ditt konto. Vad, vad som händer här nu är att först och främst så måste du veta vem det är du skickar det till. Alltså att den du besöker och skickar dina kontokortsuppgifter till verkligen är den de säger att de är. Det känns ju ganska viktigt. Mm, absolut. Ja. Även, i, även i vanliga butiker, om man säger så, fysiska butiker så vill man ju verkligen veta att den man ger pengarna till att det är en person som ger den produkten som jag vill ha och att om någonting skulle gå fel så kan jag komma tillbaka hit. Och, så att det finns liksom ett, ett förtroende för försäljaren. Okay. Mm. Och det hjälper det TLS med oss att göra. Att identifiera den hemsida som vi besöker. Men vad som är viktigt här också är att när vi skickar iväg de här kont kontokortsuppgifterna. Så är det viktigt att de här uppgifterna inte plockas upp av någon annan på vägen. Det vore ganska dumt. Absolut. Eh, och därför måste vi kryptera den här datan innan vi skickar iväg den. Så vad gör då TLS? Jo, TLS använder en kombination mellan symmetrisk och asymmetrisk kryptografi. Som vi, pratat om. Som vi har pratat om. Ska vi gå igenom väldigt, väldigt kort vad, vad det här är för någonting? Det till. tycker jag låter som en jättebra idé. Den symmetriska kryptografin är ju en kryptografi där man använder en och samma nyckel mm. för kryptering och dekryptering. Ja. Men den här nyckeln måste man skicka iväg ja. till mottagaren och det gör man genom asymmetrisk kryptografi. Och det är en ganska intressant sorts kryptografi där man kan dekryptera någonting som har blivit krypterat med en annan nyckel än den man dekrypterar med. Så där har man olika nycklar för att låsa och låsa upp. Ja, precis. Mm. Och med den här asymmetriska kryptografin så kan man då skicka nyckeln som används för den symmetriska. Ja, vad som sagt är det som händer här med TLS som gör att det fungerar så väl som det faktiskt gör idag. Jo, det hela börjar med att användaren och nu säger jag användaren kommer använda det, kommer använda det ordet flera gånger här. Men nu pratar jag om eh, datorn eller telefonen som används, inte, okay. inte själva personen utan okay. den. Ja. Förstår ni, det. Förstår, ni förstår det. Den datorn eller användaren skickar ett meddelande till hemsidan. Och i det här meddelandet så står det något i stil med... Hallå, jag skulle vilja koppla upp mig till dig. Jag har möjlighet att använda de här krypteringsteknikerna. Okej. Och då måste då den andra ha en av dem. Precis. Så servern, servern alltså hemsidan... Den tar emot det här meddelandet. och Sen kollar han på sin tabell av krypteringstekniker som den har tillgänglig. Och sen skickar han tillbaka ett meddelande till användaren och säger... Okej, okay, baserat på det som du har sagt så tycker jag att vi startar en kommunikation över de här krypteringsteknikerna. Mm. Så nu har man bestämt att det här är vad vi ska göra. Ja, I meddelandet så finns det även information om vem det är som äger hemsidan. Och detta skickas i ett så kallat certifikat och detta certifikatet är signerat av en organisation eller ett företag som tillverkaren av webbläsaren litar på. Okej. Okay. Och tillverkaren av webbläsaren skulle kunna vara... Microsoft. Microsoft, till exempel. Mm, de gör en webbläsare som heter Internet Explorer. Mm. Men de kommer till till exempel Mozilla, det är väl lite mer fristående. Det är väl ingen stort bolag, men de har ändå någon sån verifikation då. Motormor. Mozilla är ju en eh, organisation som ja. arbetar eh, med en öppen källkod. Mm. Men eh, det är fortfarande de som driver mm. utvecklingen. Så det är de som litar på de här certifikatorganisationerna. Okay. Eh, Och de här eh, certifikaten då, de är ju underskrivna av en så kallad certifikatutfärdare. Och det finns knappt hundra sådana här organisationer eller företag i världen. I Sverige så är det väl den mest kända, Telia Sonera. Okay. De är inte jätteanvända av så särskilt många hemsidor, men det är det största företaget i Sverige som håller på med detta. Det... Jag skulle vilja påstå att det största företaget i världen som håller på med detta är ett företag som heter VeriSign. Och det är oftast de man kommer se när man besöker hemsidor som använder sig av SSL-TLS. VeriSign heter de i alla fall. Och de skriver ju under det här certif certifikatet som säger till användaren att detta är en hemsida som jag kan lita på. Ja, och nu när de båda parterna vet hur de ska kommunicera och användaren vet vem det är de kommunicerar med, så ska själva krypteringen börja ske. Och det gör man genom en krypteringstunnel som det kallas som använder sig av Först asymmetrisk kryptografi. Detta betyder att man använder olika nycklar för att skicka över en nyckel för en symmetrisk kryptografi som användaren har skapat. Okej. Okay. Det blir kanske lite mycket där. Vi kan... Ja. ja. Det är alltså, vi använder oss av asymmetrisk kryptografi för att skicka över mm. en nyckel för symmetrisk. Och det var ju typ det vi pratade om sist. Men mm. det här då, är TLS, det är det det, det? det är det som används på hemsidorna. Ja. Mm. Och eh, den standarden som TLS är, den beskriver hur detta ska ske. Okej, okay, det är någon process då? Alltså process. Precis, ja. Så att alla gör likadant. Mm. Eh, så att alla förstår sig på varandra. Liksom. Ja, ehm... Efter den här fantastiska låten så ska vi gå vidare lite med vad som händer när man har skapat den här tunneln och börjat kryptera. First Time Caller med White Lies, det är alltså den heta listan bubblare här på Radio Shore. Ja, nu ska vi fortsätta prata om SSL-TLS. Vi har precis snackat lite om hur de här standarderna kom till och att de båda använder sig av asymmetrisk och symmetrisk kryptografi. Ja, den moderna krypteringstekniken som används på internet idag den utvecklades som sagt på 1990-talet. men Och den är ganska säker genom användningen av de här två krypteringsteknikerna. Men någonting som man kanske kan fundera på är hur det används idag och hur man kan se att man använder det när man besöker en hemsida. Mm. Så här är det då, att när du besöker en hemsida så sker en uppkoppling mellan dig och hemsidan. Och resultatet av den här uppkopplingen den visas faktiskt i så gott som alla moderna webbläsare. Ganska tydligt faktiskt. Även om det inte är så många som noterar den alltid så finns den där. Går man exempelvis in på csn.se så kommer man... Det är alltså dit alla studenter går för att få studielån och annat studiebidrag. Precis. De använder, nu för tiden använder de en väldigt stark kryptering- och det kan man se om man tittar upp i adressfältet där man skriver in sin internetadress, URL, mm. som det heter. Så kommer det stå framför csn.se så kommer det stå HTTPS. Det är alltså någon säkerhets... Ja, precis. HTTP, det är det som används på internet. Mm. Det är det protokollet som används på internet. Och HTTPS... Det sista S:et där, det står för SSL. Okej, okay. så det är den som vill göra säkerhetsstämpeln? Det är den som säger, här används SSL TLS. Okej. Okay. Och den lilla stämpeln, även om den säger att man använder SSL TLS, så säger den ingenting om hur det används, vilken standard som används och så vidare. För som jag har sagt så finns det ju ganska många olika versioner. Just på CSN här som vi i vårt exempel besöker, så kommer man till deras hemsida. Och då kommer det i vissa webbläsare kommer det stå direkt även upp, uppe i adressfältet kommer det stå vem det är som äger den här hemsidan. På csn se så står det centrala studiestödsnämnden. Det var ju passande. Mm. Eftersom, det, <laughs> eftersom det var sant. Ja. Eh, klickar man på det här eh, centrala studiestödsnämnden som står uppe i adressfältet den här texten ska jag poängtera är grön oftast. Och det har också en betydelse i sig. Men klickar man på den så får man ännu mer information. Man kan läsa bland annat att den här organisationen har verksamhet i Sundsvall. Och när jag besökte de senast så stod det att de är i Västernorland. Trevligt. Ja, Intressant. <laughs> så det är väldigt informationsrikt. om man säger så. Är det att servrarna står där eller att deras bolag är registrerat där? Eller? Jag skulle gissa att det faktiskt är de, som är de som är registrerade. Alltså inte just servrarna utan själva organisationen. Deras som, adress helt enkelt. Ja, precis. Det finns ju ingen exakt adress men man får ett hum om var de är någonstans. Ja. Det står även att de är i Sverige. De är ju man är intresserad av det. Ja. Och den här informationen, var kommer den ifrån kan man ju fundera på. Mm. Den kommer ju då från den här certifikatutfärdaren som har bett den hemsidan som ska få det här certifikatet att genomgå en process. Den här processen är ganska lika om man ska skaffa ett, ett visum till ett land. Eller ett ja, nästan vad som heter ID-kort i Sverige. Så måste man bekräfta att man är den man säger. Och även detta så får de här hemsidorna genomgå med certifikatutfärdaren. Ja, eh, vi ska se här. Jo, i den här informationen om hemsidan så kan man även läsa ganska exakt hur den här uppkopplingen sker. Så när jag besökte CSN häromdagen så stod det att de använder en så kallad AIS-nyckel som hade en längd på 256 bitar. Ja, bokstavskombinationen känner ju en AIS. Mm, precis, det är den eh, symmetriska kryptografitekniken som används. Okej. Okay. Så det är den som hanterar all data. Mm. Det är den som eh, krypterar all information om man säger så. Känner ni igen den i nätverksammanhang till exempel? När man kopplar upp det på ett mm. nätverk så kan det ibland vara AES kryptering. Precis. Eh, trådlösa nätverk använder ofta AES mm. när det är sådana personliga privata okay. nätverk. AES är väldigt starkt. Och eh, en nyckel på 256 bitar som CSN använder är otroligt stark. Det låter betryggande. Det låter jättebetryggande. Och den här informationen kan man som sagt hitta. Så skulle det då vara någon annan sorts teknik där som används på en hemsida. Så kanske man behöver ta det lite lugnare. Mm. Om nyckeln exempelvis skulle vara hälften av det eller ännu kortare. Mm. Det här kan ju då vara bra till exempel om man ska köpa någonting väldigt dyrt från internet eller på något vis behöver veta att det här är på riktigt Precis, precis. Det är därför man behöver veta. Kolla upp det här. Är det här verkligen det här företaget och så vidare? Mm. Och det som jag pratade om här, där det står centrala vad stod det? Centrala studiestödsnämnden. Mm. Det här var ju grönt som jag sa. Och det finns en anledning till att det är det. För även om man går in på vissa butiker, hemsidor och så vidare, så har de inte den här gröna texten. Och det är för att den gröna texten ska vara väldigt är tänkt av webbläsartillverkarna att vara väldigt tydlig och att man ska bli eh, att man ska få in ett ro i sig och att detta är en säker hemsida. Okay. Så det är inte jättelätt att få den här gröna stämpen. Utan då måste man gå till certifikatutfärdaren och göra extra saker hos dem. Och här så kanske man kan diskutera hur eh, det här systemet fungerar om det är ett bra sätt. Jag tycker att det är ganska bra, men det är nämligen så att man kommer till certifikatutfärdaren och så säger man, jag skulle vilja ha en sån här grön stämpel. Då säger de då ska du få betala 15 000 kronor till oss. Okej. Okay. Det var bara ett exempel som jag tog här nu. men ja. det, är, det ligger någonstans där. Så det är inte för gratis, de, de måste alltså betala för att få en sån här säkerhetsstämpeln? Precis, man behöver faktiskt betala för att få, för att få ett säkerhets... Certifikat överhuvudtaget okay. för att de ska kunna driva sin verksamhet längre. Eh, men det här extra gröna stämpeln, den lilla gröna texten, kostar en slant. Och tanken med det är då att folk som är oseriösa, de kan oftast inte stanna på samma ställe särskilt länge. Just det. Eh, och om de ska hålla på att flytta runt och betala den här avgiften om och om igen, det skulle inte fungera. Nej. Så eh, med den här avgiften så ser man till skulle man kunna säga att det är endast sådana som är riktigt seriösa som får den här gröna stämpeln. Så den kan man leta efter när man surfar och vill se till så att man är säker på nätet. Ja, så med den här gröna stämpeln så är det bara klicka på den så kan man få mer information om vilken hemsida man besöker. Och kom ihåg det här S-et. Det kan även betyda att du använder SSL-TLS även om den här gröna stämpeln inte finns. Mm, just det. Och det är ju faktiskt så att den här gröna stämpeln är ju faktiskt bara en liten. Det är en stämpel med lite text. Den gör ju inte uppkopplingen snabb, bättre på något sätt eller snabbare eller säkrare på något sätt. Utan det är ju bara en extra, en extra sak liksom för att du ska vara säker på vad det är du besöker. Mm. Men själva uppkopplingen i sig behöver Nej. inte vara säkrare. Men eh, vad händer om du kommer till en butik där du känner att det här ser ju inte riktigt bra ut? Hur ska du vara säker på nätet då? Ja, det är en svår fråga. Mm, vi ska prata mer om det strax. Vi är bus med Köping. ytterligare en heta listan bubblar här på Radio Shore. Precis, nu ska vi fortsätta prata om säkerhet på internet i praktiken. Mm. Och vi har pratat lite om hur SSL-TLS fungerar på internet och hur man ser huruvida en hemsida är säker eller inte. Men nu kommer vi till rätta problemet. Kommer jag till en hemsida där jag vill... Vara anonym på något sätt eller se till så att ingen i närheten kan läsa vad jag gör. Och den här hemsidan inte är säker. Vad gör man då? Vad gör man då? Jo, då är det ju så att mellan dig och hemsidan så är det ett faktum. Du är inte säker. Så på något sätt så måste du ta dig den här sträckan mellan dig och hemsidan utan att någon ser vad du håller på med. Mm. Och något av de största säkerhetsproblemen idag i datorer och smartphones och så vidare när det här, den här krypteringen mellan hemsidan och användaren inte finns det är gratis öppna nätverk mm. som finns runt om i hela Sverige. Jag brukar undvika dem så långt det går faktiskt. Det är en väldigt bra rekommendation för de är det absolut största problemet som finns. De finns på väldigt många snabbmatsrestauranger och jag vet inte vad de kan finnas, skolor eh, på all, många, butiker många ställen. Och så vidare. Ja, och de här generellt sett vad de, vad de gör är att de är helt okrypterade och oskyddade, så vem som helst kan koppla upp sig till dem och sen gå ut på internet därifrån. Mm. Och så som eh, trådlösa lokala nätverk fungerar, så är det så att all data skickas ut i luften via vågor och sen till en router som tar emot dem och sen skickar dem ut på internet. Mm. Men alla som är på detta nätverket kan se vad alla andra gör. Det är Så, stor är, det. Risk. så är det. För att man just skickar ut sina vågor liksom ut i luften så är det ingenting man kan göra åt det. Men vilka är det man ska akta sig för? Är det de som organiserar det här nätverket eller är det andra skojare som bara sätter sig i nätverket? Och Det kan vara både och. Vem som helst som har några onda tankar som är på detta samma nätverk. Okay. Och um, detta är... Jag har inte någon undersökning att stödja detta jag säger på. Men jag tror i alla fall att detta är vanligare än vad folk, vad folk tror. Mm. Att... Um, om man sitter med sin dator på en snabbatsrestaurang i Stockholm en dag så kan man nog komma åt ganska mycket information skulle jag gissa om man är på detta nätverket. Eh, men som sagt hur skyddar man sig då mot detta? Mm. Jo att på något sätt kryptera informationen ända till hemsidan även om hemsidan inte har stöd för det. Det går inte helt enkelt. Okay. Det är helt omöjligt. Om inte hemsidan har stöd för det så kan den ju inte dekryptera den informationen då krypterat. Nej, så det är inte ett alternativ. Så istället så måste vi på något sätt kryptera informationen, skicka iväg den till ett ställe som är säkrare och sen dekryptera den och sen skicka vidare den till hemsidan. Det är något annat nätverk emellan då på det vis. Precis. Och detta brukar man säga är en så kallad VPN. Okej. Okay. Det står för Virtual Private Network. Mm -hmm. Det är alltså ett virtuellt privat nätverk. Detta betyder att i den fysiska världen så existerar inte detta nätverket. Det är ingen router som står någonstans utan det? Jo, jo det det är det. fast själva, själva kontakten mellan de här två produkterna är inte, eller de här två parterna, mm. är inte fysisk eller så de, okay. har, de har ingen direkt kontakt mellan varandra. Okay. Utan de kopplar upp sig till varandra via internet. Och jag pratade lite kort om detta förra veckan. Men nu ska vi gå in lite mer på vad de gör och vad de kan vara praktiska för. Förra veckan pratade jag om ett exempel om en person som är ute på resa med jobbet och han har några dokument eller något liknande som behöver vara säkra och han ska använda internet eller om han ska komma åt några dokument hemma på kontoret eller så vidare. Då kan han koppla upp sig via en VPN för att komma ut på internet säkert eller komma till kontoret på ett säkert sätt. Och den mest, en av de mest säkra och mest använda VPN-teknikerna idag kallas OpenVPN. Och den är väldigt väldigt stark. Den använder både asymmetrisk och symmetrisk kryptografi. Och den asymmetriska nyckeln är på 2048. Och den symmetriska är över 500 bit lång. Det låter bra tror jag. Vad, vad säger du? Det låter jättebra. Vi, pr vi, vi, pratade, vi pratade förut om AIS på, på CSN. Mm. Och det hade ungefär hälften så som, som många bitar. Precis. Och då ska vi tänka att för varje bit som läggs till så får du ju dubbelt så många alternativ. Ja, just det. I. Så att ha en, en äh, krypteringsteknik som använder mer än 500 bit är väldigt väldigt säkert. Men eftersom datorerna och våra telefoner och så vidare är väldigt kraftfulla idag så är inte detta något större problem. Så man kan vara väldigt säker med den här VPN-tekniken. Mm. Men vad gör man då i praktiken? Jo I praktiken så har man en uppkoppling till den här vpn installerad på sin dator eller smartphone. Finns det originalinstallerat på smartphones till exempel? Det finns själva inställningarna till den här VPN-tekniken. Servern eller vad man ska nu använda mm. finns inte förinstallerad. Men stöd för dem finns i så gott som alla. Så man kan ladda ner någon det. app till exempel som gör detta? Man behöver, behöver man inte ens göra det. Okay. I, I iPhone och Android och Windows Phone och alla sådana populära populära system så finns det inbyggt i systemet stöd för VPN-teknik. Det är trevligt. Mm. Det är jättebra för att folk ska kunna använda detta på ett smidigt sätt. För Just som det är i, i, idag så är inte VPN tyvärr särskilt använt av folk. Nej. Och anledningen tror jag är tvåfallig. Ett, du måste ha en server någonstans som tar emot din krypterad dator. Och den är tyvärr inte gratis. Okej. Okay. Där faller ju jättemånga bort. Ja, absolut. Eh, så om man inte, om man inte prioriterar säkerheten... Eh, så faller väldigt många bort, tyvärr redan där. Och sen nummer två är att det är inte alltid jättelätt att installera de här. Okay. Så även om de finns inbyggda i operativsystemen så är det tyvärr inte jätte. lätt. är ganska lång. Ja, precis. Men lyckas man installera en sån här eh, så kan man använda den till väldigt många saker. Mm. Man kan se till så att man är väldigt säker. För nu har vi krypterat all vår data som ska ut på internet- från oss till den här VPN-servern. Och från den VPN-servern så skickas datan sen ut på internet. Och vad, vad som har hänt här är att vi har hoppat över det här, Den största risken som är i vårt lokala nätverk. Mm. För där är mängden data som baserar relativt liten. Ja. Och därför är det lättare att hit, hitta den viktiga informationen. Men sen när datan kommer ut från vår vpn så kommer den med all säkerhet att komma ut på ett större nätverk som är väldigt svårt att avlyssna. Mm. Om, det inte, om, om vi inte pratar om någon sorts eh, någon eh, regeringsorganisation av någon slag. Eller, Eller en, så, ja, till exempel. Exempelvis. Eller någon annan organisation från något annat land. Mm. Eh, men en privatperson kan i praktiken inte göra något sånt. Så där har vi blivit av med ett väldigt, väldigt stort säkerhetsproblem. Och sen kan då datan skickas precis orörd till hemsidan. Och sen kan kommunikationen fortsätta ske då genom den här tunnen av kryptografi som man kan beskriva det som. Så poetiskt. <laughs> ja, tack så mycket. Eh, så VPN-tekniken kan fungera som ett, eh, som ett alternativ när SSL och TLS inte är praktiskt. Jag ska fortsätta prata lite kort om VPN efter en låt och vad man mer kan använda det till. Gloria med Mando Diao här på Radio Shore. Vi har pratat om OpenVPN och andra VPN-tjänster om teknik på Radio Shore. Och vi ska fortsätta prata lite nu om hur man kan använda VPN i vardagen. Så ett alternativ vi hade här var att vi skulle besöka en sajt som vi inte litade på särskilt mycket, eller inte tyckte att kryptografin räckte till, så vi var inte säkra på det nätverket som vi var på. Och där kunde vi då kryptera informationen, skicka den till en annan plats och sedan ut på internet. Okay. VPN-tjänster kan användas till lite andra grejer. Och eh, innan jag går in på detta så ska jag nämna att de all, alla grejerna man kommer använda dem till kanske inte är eh, riktigt mor moraliskt sett Jaha. korrekta. Man kan göra fula för, saker med dem också. Det kan man. Ehm, för många av de här VPN-tjänsterna är väldigt duktiga på när de använder så här högkvalitativ kryptering är att ingen som tittar på datan som flyger förbi eller till och med datan som kommer ut okrypterad efter vpn Ingen av den datan säger någonting om vem det är som använder vpn tjänsten. Mm -hmm. Så det betyder att om man av någon anledning skulle vilja göra något olagligt på internet så skulle man kunna använda en VPN. För då blir det inte alls lika lätt att, för någon annan att lista ut vem det är som har gjort detta. Okej, okay. det är någon slags anonymitetsgrej också. Så skulle man kunna säga, ja. Eh, så den, den internetadressen, IP-adressen som du kommer använda från andra änden sett, mm. Den kommer vara helt annan. Och inte säga någonting om vem det är som faktiskt använder. Men man brukar ju se i spionfilmer att, att den här IP-en studsar på olika ställen på och Sen lyckas de ändå spåra vem det är någonstans i Malaysia. Mm. Precis. Och det, som jag sa så blir det väldigt mycket svårare mm. att fatta vem det är som har gjort det. Mm. Men det betyder inte att det är omöjligt. Så det går det, det kan gå. Om man de, har jättestora datorer. Nej, problemet är, har inte med kryptering eller något sånt okay. att göra. Utan det har med servern som har hand om VPNen att göra. Mm -hmm. För många av de här tjänsterna eller um, organisationerna som driver de här VPN-tjänsterna. För kundtjänstproblem och så vidare så har de oftast eh, loggar det. på vilken användare det som har gjort var och när. De här loggarna är oftast inte längre än två veckor eller så vidare. Men gör du någonting idag och någon regering någonstans vill ta reda på vad du har gjort och vet vilken VPN-tjänst du har använt, mm. så är det inte alltid jätte svårt för dem att ta reda på det. Använder polisen här till exempel? Det vet jag faktiskt inte. Då vore det inte att ta reda på. Ja, absolut. Det, jag skulle tro det, om man säger så. Jag, jag vet inte, men jag skulle tro det. Jag vet att... Vissa andra regeringar och deras organisationer mm. gör det. Ehm, men utöver det så kan man använda VPN till lite andra matnyttiga saker. Mm. Till exempel? Till exempel. Vi är på semester. Mm. Och du surfar på hotellets nätverk. Ja. Som trots många andra erfarenheter så var detta väldigt bra. Många andra erfarenheter i så fall, <laughs> ja. Ehm, och du inser att detta nätverket är inte krypterat överhuvudtaget. Nej. Då kan man ju använda den här VPN-tjänsten för Absolut. att kryptera det. Precis som du gör på en snabbatsrestaurang. Men du kan även undkomma ett problem som är ganska vanligt och som många semesterresande klagar på. Vilket är? Jag kan inte använda mina svenska tjänster längre. Nähä. För åker man till ett annat land så om man ska titta ja, på upphovsrättsskyddat material så är det ofta så att kontakten som är skrivna med den här distributören av de här upphovsrättsskyddade materialen säger att användare utanför Sverige får inte titta Just. på detta. Just det, det har jag märkt när man ska kolla på videor från USA ibland. Att mm. Den här får du inte kolla på för du Nej. bor inte i USA. Precis. Och eh, samma grej är om jag åker till Frankrike. Då kan mm. jag inte titta på mycket av det material som SVT har exempelvis på sin Just. sajt. Så vad man kan göra då är att använda en VPN-tjänst som har sin server i Sverige. Så din data krypteras, skickas iväg till Sverige och sen kommer den ut på internet därifrån. Just det. Så då är det som om du är i Sverige. Just det. Och samma grej kan du göra precis eh, om du är i Sverige och vill titta på någonting som är gratis på internet i USA. Mm. Då kan du koppla upp dig till en VPN-server i USA. Och sen titta på materialet. Ett annat eh, tänkvärt problem. Jag tänkte, eh, större sidor som har flera olika språk inbyggda. Mm. De kanske känner igen, jag vet inte hur det är. Men de kanske känner igen vilket land du sitter i och surfar. Om man, om man då sitter i Thailand och surfar. så känner sidan, ha, Den kommer från Thailand. Då lägger vi upp thailändska språket på hemsidan. Och då kan man inte läsa någonting. Precis. Så oftast är det ju så att de kollar på IP-adresserna. Mm. I vissa fall så kollar de på lite andra grejer mm. eh, också. Men det är också ett sätt att komma undan ifrån. Mm. Sen så finns det tyvärr ett litet straff utöver den här lilla avgiften som man behöver betala för sin VPN-tjänst. Mm. Så finns det ett litet straff man får betala. Och det är att desto längre ifrån du kommer din server desto lägre hastighet kommer du ha på din uppkoppling. Mm. Okay. Tyvärr är det så. Eh, är, det no är det någonting inlagt eller något fysiskt som bara är så? Det blir så med desto längre iväg man kommer desto mer datapaket, som man kallar dem, kommer att bli förlorade på vägen. Aha, okay. eh, och då måste de skickas om. Och blir det då fler och fler paket som tappas på vägen, så kommer eh, den hemsidan som du kommer försöka koppla upp dig till få skicka om så många gånger, så din hastighet kommer dras ner betydligt. Och så är det samma grej också. Liksom, besöker man en hemsida- utan VPN-tjänsten som kommer från USA så kommer den vara långsammare än den mm. som du besöker i Sverige. Och det, det är inget man kan komma undan ifrån. Men trots det så är VPN ett väldigt kraftfullt fullt verktyg för väldigt många olika saker. Eh, så det skulle jag vilja rekommendera folk att faktiskt försöka utnyttja de här VPN-tjänsterna för att både hålla sig säkra men även göra det som man vill med internet. För internet är ett fantastiskt stort och bra verktyg. Och man ska inte glömma av att många gånger att använda en VPN-tjänst är på inget sätt olagligt. Så länge du inte gör någonting annat som är just det. olagligt. Så det är helt lagligt och det är jättepraktiskt. Och att koppla upp sig till ett annat land för att titta på eh, annat material. Så länge du inte har skrivit något användaravtal och och sånt. Så mm. kommer inte det heller vara olagligt. Okej. Okay. Så det är ganska praktiskt. Eh, om vi ska sammanfatta här nu så har vi pratat om SSL och TLS. Och det är ju alltså tekniken som skyddar oss för till hemsidan. Och om inte den skulle fungera så har vi VPN-tjänster som kan skydda oss på nätet. Eh, lite snabbt innan vi lämnar så tänkte jag ta en sista titt på kryptografi i vardagen. Absolut. Och det är Kryptografi på datorn. Mm. Jag fick faktiskt en fråga bara för någon vecka sedan. Det var en, en klasskamrat som sa Min vän har krypterat sin dator. Är det verkligen nödvändigt? Och som många andra frågor som jag får så säga nej, nej så här. Jag är inte alltid riktigt säker för det finns alltid en massa fördelar och nackdelar till allting. Det beror väl på får man svara då. Precis. Eh, och det kanske beror lite på hur man, hur man prioriterar sin privata, sina privata dokument och så vidare. Men det som min vän klasskamrat syftade på här var troligen en heldiskkryptering. Okay. Och detta är alltså en kryptering som används på datorn och som krypterar hela hårdisken. Systemhårdisken då? Ja, precis. Hela systemhårddisken. Och det kan vara man kan kryptera alla sina hårdiskar också om man vill. Eh, men vad som görs här då är att när man startar upp sin dator så kommer datorn att fråga dig efter ett lösenord. Och det här lösenordet kommer vara nyckeln till en symmetrisk kryptografi som har krypterat hela hårdisken och allt dess innehåll. Men det är ju... Det är ganska vanligt med lösenord på datorer. Men det behöver inte vad, vad gör det här lösenordet i så fall? Mm. Det här lösenordet är inte del av ditt operativsystem. Okej. Okay. Så detta kommer att det fr fråga dig efter ett lösenord innan du har startat ditt operativsystem. Oj. Eh, så det Och ofta så är de här systemen eh, har öppen källkod. Så det betyder att ingen eh, ingen regering eller något sånt kan pressa ett företag som utvecklar ett operativsystem att göra några, några säkerhetshåll och sånt som de kan utnyttja. Så du är innan det systemet som du har betalat för från Apple eller Microsoft eller så vidare. Innan det så har du redan krypterat hela hårddisken. Och det kan man ju använda för att just skydda sig själv mot eh, vad som helst faktiskt. Om man är rädd, om man har data som inte behöver eller får komma ut till någon annan person så kan man då sätta ett lösenord på hela hårddisken, hela sin dator. Och då kan man inte starta den datorn om man inte har detta lösenordet. Men det kan även vara, om man är ute och reser så brukar man, om man, eh, om man är rädd för sin data som man har på sin hårddisk så kan det vara bra att använda sån teknik för oftast kan det bli lite problem när man kommer till flygplatser just för att här så är inte lagarna särskilt tydliga längre just för att det oftast definieras som en som en, det inte har någon eh, lands det finns ingen som äger den nästan, okay. oftast så kan det bli och då kan folk ta dina datorer och göra vad, nästan vad som helst med dem. Det är det inte bra? Nej, jag tror inte. Jag är inte säker på det, men jag tror inte att det sker särskilt mycket i Sverige, men i många andra länder runt om i världen så kan man komma in i sådana här problem. Och just såna eh, sån kryptering kan man då använda. Så det är en, jag vill inte beskriver den som extrem sorts kryptering, men om man vill vara väldigt vaksam över den datan man har på sin dator. Så kan det vara bra att använda som kryptering. Så det är den lokala krypteringen man kan ha. Och sen har vi pratat om SSL, TLS och mm. OpenVPN. Eh, som kan kryptera själva kommunikationen mm. när du är ute på internet. Eller på lokala nätverk och så vidare. Mm. Och detta är alltså knuten. Kny, knuten? Säger man så? Knuten. Slutet. Slutet på eh, vår lilla, lilla miniserie om kryptografi. Mm. Som, som hela serien finns då i Radio Shores poddarkiv på radioshore.se Precis, precis. Så det är eh, fyra avsnitt. Eh, tänkte jag rätt? Ah, just det. Ja, just Fyra avsnitt men vi börjar med NSA. Sen pratar vi lite annat om kryptografi. Nästa vecka så ska vi börja prata om lösenord. Hur använder du lösenord och varför ska du använda och läsa ord och så vidare? Det är väldigt intressant faktiskt. Mm. Och om du vill lyssna på nästa veckas program så kan man lyssna på oss på radioshore.se mm. och där finns som sagt alla andra gamla program. Absolut. Jag heter Jola Skarsson, tack för mig. Och jag heter Jor och jag tackar också för mig. Mm. Vi ses nästa vecka, tack så mycket. Hej så länge.